és szerkesztik Görög Mária és Krauszti Vadar. Nem tudom, hogy mennyit hallottak a tompalátásról, más néven ampliópiáról, de talán sokan emlékeznek rá, főleg gyerekkorukból, hogy voltak osztálytársaink, nekem legalábbis egészen bizonyosan, akinek az szemüvegének az egyik oldala le volt ragasztva, mert hogy így gyógyították a kancsalságát, ami, hogyha nem kezelik, vagy nem veszik észre időben, akkor bizony elvezethet ez úgynevezett lustalátáshoz, vagy tompalátáshoz, mert hogy a két agyféltekénk másképp kapja az impúzusokat a szemünkön keresztül. De hát valószínű, hogy nem pontosan így van ez a történet, vagy nem ennyire egyszerű, mint ahogy én ezt megértettem a leírásokból, de az egészen biztos, hogy 200 millió embert érint ez a betegség, és most több ország összefogásával egy új európai projekt indul, aminek az LK KH, TTK, vizuális rendszerek neurobiológiája csoport az egyik résztvevője és vezetője, és ennek a csoportnak a vezetőével, a Pázmány Péter Tudományegyetem adjunktusával, Killérdáni ellen fogok erről beszélgetni, szeretettel köszöntöm. Szeretettel köszöntöm én is és a hallgatókat is. Egy kicsit nézzük meg, hogy valójában mi is ez a tompalátás, mert. Én, amit így laikusként utána olvasva értelmeztem belőle, hát nyilván nem csak erről szól, hanem azért ez egy szélesebb betegségkör. Igen, a tompalátás az egy széles csoport, egy gyerekkori látás csökkenéssel kezdődik, ami aztán kezelés nélkül féloldali vakságot eredményez. Az emberek 3%-a az egyik szemére vak, ez önmagában már egy óriási szám, nagyjából 200 millió embert jelent, ahogy ön is említette, és ezen felül körülbelül ennek a számnak az ötszöröse az, akinél valami részleges látáscsökkenéssel kell élnie az egyik szemén. Tehát amíg egy szem jól működik, addig az emberek tudják végezni a munkájukat, a szociális kapcsolataikat, tehát ez az egész probléma nem annyira húzba vágó, viszont a két szemünk nagy előnye, hogy kettő van belőle, tehát hogyha az egyik elveszik, akkor még van egy biztonsági másolatunk. Viszont a tompalátó embereknél, hogyha a jól látó szem is megsérül, akkor sajnos a vakság fog fellépni. Ezeket mi okozza? Mert hogy nyilván van ez a fajta kancsalság, amivel gyakran találkozunk, de biztos, hogy rengeteg más olyan típusú probléma is van, ami ugyanide vezet. Így van, pontosan az egyik fő ok az a kancsalság, más, másként megfogalmazva a szemmozgató izmok kiegyenlétetlensége, amiből a kifejlődik a kancsalság, a másik fő ok az, amikor a szemnek a törésmutatói között van egy különbség, ami szintén az eredet, és vannak más okok is, nagyon sokféle okok lenne, de ezek a kettő legnagyobb számban tompalátást okozóak. Ok. Ugye mondta azt, hogy a gyerekkorban jelennek meg ezek, nyilván ehhez időben észre kell venni, és akkor, mint a kancsalságot, ezt lehet gyógyítani. De mit jelent az, hogy időben? Tehát akkor, amikor már látjuk, hogy a gyerek néz a akkor van időben, vagy ennek vannak más típusú jelei, és akár csecsemőkorban, hogyha nem ennyire nyilvánvaló, mint hogyha valakinek tényleg erős a kancsalsága. Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. A, a saját családom, tehát nekem az egész témára reszívte el a figyelmemet, és így eltolta a tudományos érdeklődésemet ebből az irányba egyik saját gyerekemnél, akinél egyik pillanatról a másikra három és fél éves korában lépett föl a kancsalság. És előtte vissza is néztük a fényképeket, nagyon nem itt -e észrevenni bármi baj, lent, bármi baj lett volna. Alapvetően nagyon sok gyereknél az egész problémát akkor, ha nincs kancsalság, akkor fedezik föl, amikor elkezdenek iskolába járni, és intenzíven kéne használniuk a szemük éles látását, és akkor kiderül, hogy valamiért nem teljesít olyan jól a gyerek, és ilyenkor az egyik rögtön kérdés, hogy látásvizsgálat, hogy lát elég jól a gyerek. A Tompalátás kifejlődése az nagyon korán kezdődhet, ezért ideális esetben, és ez az ideális eset szinte tényleg csak ideális, nagyon kevés helyet tudok, ahol ez megvalósul, hogy már ilyen fél éves kor, nyolc hónapos korval csecsemőket látásvizsgálattal meg kell vizsgálni, hogy fellépe a szemtörés mutatójába például valamilyen rendellenesség, amit már akkor el kell kezdeni szemüveggel kezelni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy el kell vinni a csecsemőt szemészetre, tehát gyakorlatilag hogy ez otthon nem vehető észre. Ez nem. Ez... Így van. Ez, és ez egy viszonylag fejlődő terület, tehát nekem is három gyerekem van. Az első gyerekemnél még nem volt olyan készülék, amivel ezt megvalósítható lett volna. A harmadik gyerekünknél viszont már volt, őt el is hittük, és hat hónapos korba. ez egy küzdelmes vizsgálat, mert egy hatónapos csecsemőt nem magától értetődő, bármire rávenni meg nyugton tartani, de hál' Istenem, a készüléket nem kell nagyon sok idő, hogy bemérje a szem mutatóját, és valami mérést adjon abból, hogy most itt még további vizsgálatok kellenek, vagy alapvetően minden rendben van. Gyakorlatilag ott, ahol a családban előfordul, gondolom, hogy önnél is az volt a motiváció, hogy már az egyik gyereknél ezt észrevették, és akkor ne történjen későn a második gyereknél. Pontosan. Ott a szülők talán odafigyelnek, de még ez sem biztos, mert én például egyes van, nem hallottam ilyen típusú vizsgálatról, hogy erre van lehetőség. Másrészt, hát nem vagyok rá meggyőződve, hogy például a körzeti gyerekkorvosok tisztában vannak azzal, hogy folyamatosan milyen új típusú vizsgálati lehetőségek vannak, hát bármelyik szervünkre, mert azért abból van elég a szemen is. Ez így van. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy minden innováció, ami az orvosjobbányba történik, az rendkívül sok idő, mire tényleg széles körbe alkalmazhatóvá válik, és itt uh, számos orvos ismerősöm van, és közülük is, akik nyitottak az innovációkra, mindig rezonálunk egymásra, hogy egy innovatív kutató meg egy innovatív orvos, csak akkor a projektjeim azok ilyen találkozásokra, kooperációkra épülnek, és hát ezek terjesztik el tényleg a, a hétköznapi orvosi gyakorlatban, tehát hogy kell valóban a személyes érdeklődés az orvosok részéről is. Ez már eleve felveti azt, hogy nem csak attól van esélyegyenlőség egyébként ebben a történetben, hogy ki hol lakik, ki milyen családban születik, mennyire figyelnek oda a gyerekre, hanem már eleve, még hogyha minden ideális, viszont az orvos éppen nem egy innovatív, vagy egy fáradt és háromkörzetet vívő idősebb házi gyerekorvos, akkor kicsi a valószínűsége, hogy még van egyáltalán energiája arra, hogy a folyamatosan a mindenféle új innováciák iránt érdeklődjön, ami azt jelenti, hogy sokan egyszerűen csak nem jutnak hozzá megfelelő időben a diagnózishoz, ennek köszönhetően a kezeléshez. És akkor mi történik? Hát ilyenkor ez, ez az a 200 millió ember, az emberiség nagyon nagy része ebbe a kategóriába tartozik, akiknél nem detektálják, nem kezelik, és ez féloldali vakságot eredményez. És ez akkor nem a marad arra történik meg egyébként. Tehát ő... ah, ez viszonylag miért... hamar megtörténik. Uh -huh. ez, ez sajnos viszonylag hamar megtörténik. A szemnek van egy, igazából nem csak a szemnek, hanem az egész igész látórendszernek egy lenyűrűző íve, ami ember esetében két évtizedig tart, hiszen mi, mi vagyunk az emlősök között a legvizuálisabb faj. Tehát ennek a fejlődésnek vannak fázisai, a legelső fázis, ami pont a kétszemes látás egyik funkciója, az például már fél éves korral lezárul, egy gyakorlatilag egy kéthetes érés, amiről nagyon sokat nem tudunk, de úttörő munkával a 60-as években ezt kimérték csecsemőknél, hogy fél éves korban két hét alatt a binokularitás egyik alapvető funkciója érik, és aztán az kész. És ez egy ilyen sorozat a látós fejlődésben, hogy különböző látás funkciók egymásra épülve érnek, valamelyik rövidebb, valamelyik hosszabb ideig. Az ambliópia viszonylag hamar, tehát pár hónap alatt is kifejlődhet. Az a szerencse, hogyha időbe észreveszik és elkezdik kezelni, akkor ugyanilyen gyorsan nagyon sok minden visszafordítható. Milyen agyifunkciókat érint ez? Mert ahogy olvastam, az önök majd az agyifunkciókat fogják vizsgálni ebben az új kutatásban. Igen. Itt elég kezdetlegesek az ismereteink, és itt valószínűleg ez azt okozza, hogy nehéz ezeket az agyi funkciókat vizsgálni, mert emberbe alapvetően nagyon meg van kötve a közünk, hogy mit tudunk csinálni és mit nem. Modárfajokban sokkal több minden lehetséges, de a legnépszerűbb modellfaj az egér például ilyen vizsgálatokra nagyon limitáltnak, alkalmas, mert az egérnek nincsen éles látása, mint az embernek, vagy a macskáknak, vagy a vagy a majmoknak, amik tradicionálisan modellfajok voltak. Igazából ez a jelenség egyébként a modern idegtudománynak úttörői fedezték fel vízzel, akit Nobel-díjat is kaptak, macskákban végezték el ezt a kísérletet, hogy lefették a fejlődő kis az egyik szemét, és megvizsgálták az elsődleges látókéreg, ahol beérkezik a retina és a talamasz után a látott információ, hogy mi történik, és azt fedezték fel, hogy a az idegsejtek kapcsolatai sorvadnak el, a, amik a letakart szemnek uh -huh. az információt követik. Tehát, hogy a, az információ visszatartása, az belekövesedik az idegrendszerbe, hogyha nem csinálunk semmit. Tehát az idegrendszer érése folyamán, ezek a kapcsolatok létrejönnek, átalakulnak, és egy idő után, ez a kritikus periódusnak nevezik, ez, ennek ez véget ér. Tehát a különböző funkciók érése, az egy időablakban történik, ha jól érik, akkor normális funkciót kapunk, hogyha valamiért a külvilág ingerei rosszul érik az egyedet, akkor meg a rossz funkció fog beleíródni, beleköveselni uh -huh. az idegrendszerbe, és a pillanatnyi ismereteink szerint ez felnőtt korban nem változtatható. Tehát a kérdésünk az, e, e, a, ebbe a kutatásba az, a terápiás szempontból fontos kérdés az az, hogy tegyük fel, hogy egy gyerek megkapta a, ha még nem is ideális, de elég jó kezelést, hogy nagyjából az a tompalátó szeme élesen lát. Uh -huh. Mégis tudjuk, bár ennek nincs olyan nagy irodalma, hogy dinamikus, gyorsan mozgó környezeti feltételek esetén ezek a gyerekek nem teljesítenek olyan jól, sőt sokkal rosszabbul teljesítenek, mint a normális társai. Egy nagyon egyszerű példa. A foci, megint a saját családomat tudom előhozni, ahol van az egyik volt tompalátó gyerekem, uh -huh. illetve a normális kontroll gyerek, és ha volt tompalátó gyerek, ha akarom, hiába gondolja, hogy ő nagyon cselezén, oda megyek és elveszem tőle a labdát, amikor elvileg el egy cselezni. A nem tompalátó gyereknél ott már össze kell szednem magam, és ez, ez nem azért, mert nem próbálnám meg, hanem egyszerűen valami motoros számítás, az nem működik az agyba, és ezért ez, ez nem tanulható, nem javítható. Ezekből az emberekből nem lesznek foci uh -huh. csatárak, illetve... Más látásfunkciókban is nem teljesítenek olyan jól, mint a normálisan fejlődött társaik. Tehát a kérdésünk az az, hogy tegyük fel, hogy egy gyereket jól kezeltünk, tehát az éles látás megvan, látjuk, hogy vannak más vizuális funkció funkcióvesztések, milyen agyterületekben romlott el a funkció, ezt szeretnénk megtalálni, mm -hmm. illetve ahhoz, hogy ezt megtalálhassuk, kifejlesztünk egy olyan módszert, ami viszonylag könnyen előhívja azokat a, a, a gyereket egy olyan feladatba helyezzük, ahol gyorsan változó, nehezen, vizuálisan nehezen megoldható feladatokat kell megoldania, hogy aztán lássuk, hogy milyen agyterületeknek kell ebbe a feladatba részt Ez azt jelenti, hogyha jól értem, hogy most ebben a pillanatban még egyrészt nem tudjuk, hogy pontosan mely agyterületek érintettek, tehát hogy először ki kell deríteni azt, hogy mely agyterületek érintettek, és akkor a következő lépés az, hogy van-e valamilyen olyan stimulációs, regenerációs módszer, amivel aztán helyre lehet állítani, vagy meg lehet tanítani esetleg azt az agyterületet, vagy más területet, hogy megfelelőképpen működjön. Pontosan erről van szó. Ezzel a mondatával egyébként nagyon-nagyon előre tekintett, de valóban, tehát hogy, az első kérdés az, hogy hol és mi, és a második kérdés az, hogy igen, akkor hogy tudunk beavatkozni, hogy visszatereljük az agyfunkciót a normálishoz közeli állapotához. Én azt mondom, hogy most itt ebbe a beszélgetésbe is szerintem azt a technológiai árkot, ami még az emberi alkalmazhatóság felé van, mm -hmm. egy pillanatra tegyük félre, mert az első kérdés az, hogy ezt modellfajokba meg tudjuk-e csinálni, és ha ott meg tudtuk mutatni, akkor viszont szinte már csak időkérdéssel lesz, hogy ezt emberbe is megvalósíthassuk. Most az, hogy a hallgatók ezt az egész feladatot, amit mi kidolgozunk, jól el tudják képzelni, ez, ez viszonylag egyszerű, elmagyarázható, szerintem érdemes elmondani, mert tehát, hogy azt fogjuk megcsinálni a már kezelt, tompalátó gyerekekkel, hogy beültetjük őket egy virtuális valóságba, ahol egy szobabiciklín ülve elkezdenek tekerni, és a kulcselem az, hogy a saját maguk által generált mozgást kell létrehozniuk a környezetbe. Mert hogy ez egy más agyi állapot, mint amikor ülünk és szöveget olvasunk, amit ezek a gyerekek nagyjából jól tudnak. Az a környezet, ahol ezek a tompalátó gyerekek feltevésének szerint, és eddigi uh -huh. meg, megállapításaink szerint nem működnek jól, amikor elkezdődik ez az egész világnak a mozgás, ahol tájékozódni kell. És a feladat az lesz, hogy tekerjenek a gyerekek, elkezdődik, a, mintha bicikli ülnének, a világ hátrafele mozik, ahogy ő maga generálja azt, hogy én előrefele mozgok, és ezt a mozgást pici pontokban megzavarjuk. Kis hozunk létre, és azt fogjuk mérni, hogy az agy hogy detektálja, illetve a szem és a figyelem azt, hogy tudja vagy nem tudja ezeket a kis amik megsértik, az agy belső feltételezését, mert az agy azt folyamatosan számolja, ha én előre mozgok, akkor ennek kell történnie, nem is figyelünk erre, viszont amikor mesértjük ezt a hátrafelé előre elvárt vizuális folyamot, az egy nagyon érdekes, az az agynak nagyon fontos, arra nagyon figyel, erre már egér kísérletekből tudjuk, hogy ez így van. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor például egy nem tompalátó gyerek általában megakad, érzi, hogy valami rendellenesség van, de a tompalátó gyerek az esetleg elsiklik fölötte, és teker tovább? Pontosan. Tehát, hogy, hogy valami is ilyesmire számítunk, hogy normális esetben ezek a kis zavarok igazából az agynak az a fontos, amit még nem ismer. Egy mondatban kéne elmondanom, hogy miről szól az agy, akkor az agy arról szól, hogy mi az, ami új. Tehát, hogy észrevenni és feldolgozni, uh -huh. ami új, és arra reagálni. És ez a feltételezésünk, hogy a tompalátó gyerekek vagy egyáltalán nem veszik észre, vagy sokkal kevésbé veszik észre, tehát, uh -huh. hogy sokkal kontrasztosabb, sokkal kiugróbbnak kell lenni ennek a zavarnak, hogy uh -huh. ők észrevenik. Azt mondta, hogy ezt virtuális valóságban fogják megvalósítani. Itt most egy VR képzeljünk el, vagy pedig valami olyan helyzetet fognak teremteni, amiben ez működik mert Nem biztos, hogy jól tudom, de én úgy tudom, hogy maga ez a VR szemüveg is túl közvetlen impulzust ad a szemnek, tehát hogy másképp reagálunk rá, mint hogyha a környezetünkben történne. Így van, pontosan. Tehát, hogy ez az egész virtuális valóság egy nagyon divatos és nagyon érdekes dolog, nagyon fejlődésben is van most, és mi pillanatilag ezt tervezünk és építjük ezt a virtuális valóság környezetet, és először normális gyerekekkel fogjuk tesztelni, de a feltételezésünk valóban az, hogy nem a VR szemüveg az, ami itt jól fog működni, hanem olyan, gyakorlatilag egy virtuális valóság szoba, ahol projektorok vetítik, a, viszonylag egyszerű, egy folyosót fogunk vetíteni, ahol végig kell biciklizni a gyereknek, tehát nem lesz itt nagyon nehéz feladat, és két projektor a falra vetít, és ez mint hogy nagy felületen, valósághoz remélhetőleg közeli állapot, úgyhogy semmi időkünk nincs arra, hogy ez nem működne, hogyha egereken, meg majdnemokon ezt már tudják használni. Nyilván emberekin is tudják használni, tompalátó embereken ezt még senki nem kérdezte meg. Uh -huh. Gyakorlatilag itt, hát ilyenkor nem is a gyerekeket, mert nyilván a gyerekek, nem tudom hány éves gyerekekről beszélünk egyébként általában. A célunk a gyógyult gyógyultnak, tehát klinikailag gyógyultnak nevezett gyerekek, ez olyan 10-12 éves kor. Ugye nyilván a gyerekek egyébként ezeket a kísérleteket biztos élvezik, mert hát eleve ugye az, hogy brinkázni lehet, virtuális valóság, tehát hogy ez egy elég vagány dolog lehet az ő szempontjukból. De hát itt azért nem a gyerekek, hanem a szülők azok, akiknek ebbe bele kell egyezniük. Pontosan. Időt kell rászakítaniuk, el kell utazniuk a gyerekekkel. Gondolom, hogy ennek van egy folyamata, nem tudom mennyi ideig tart egy gyerekkel egy kísérlet, hiszen valószínűleg nem egy alkalmas. Mi az, ami motiválja a szülőket arra, hogy segítsenek, beszálljanak egy ilyen kísérletben? Ez, ez olyan szempontból jó kérdés, hogy más fejével nehéz gondolkodni, a saját fejemmel tudok gondolni, mm -hmm. gondolkodni. Én azt gondolom, hogy a fő motiváció az lehet, egy ilyen kísérletre egyfelől segíti azt, hogy, hogy a gyereknek érdekes, és a terápiába jobban benne maradjon, ami még mm. esetleg zajlik. Tehát az az érzés, hogy igen, én tehetek a saját fejlődésemért azért, hogy ne látáscsökkentként kelljen le, leérnem aztán az életemet. Hozzájárulni a kutatáshoz, ezt a, a vakembereknél nagyon, nagyon tapasztaljuk, hogy ez mennyire fontos, uh -huh. hogy bármi lehetőség, ami a vakságból kivezető ut, utat jelenti, az nagyon sokat jelent, ez mélyen megérthető dolog. Na most az, hogy ez ne legyen olyan nehéz, ezt reméljük, hogy Valóban nem is lesz az, a Szemelvesz Egyetem személyzeti Klinikájával működünk együtt, mm. a Zoltán vezetésével, hogy rögtön a szemészeti vizsgálat után egy másik teremben azok a gyerekek és szülők, akik ebben részt akarnak venni, át tudjanak menni, és egy kb. maximum két órás mérésről lenne szó, mm. tehát hogy, hogy ne legyen ez, hogy külön út, mert Nyilván, aki nagyon szívesen részt vesz ilyenbe, az azt is megteszi, de azért nagyobb számú beteg esetén ez a e, működő stratégia. Érdekes, mondta azt, hogy ne legyenek látássérültek, és pont azon gondolkoztam, hogy ugye amikor valakinek jelentős látás csökkenése van, vagy nem lát, akkor az egyértelmű számára, hogy ő látássérül. De amikor valaki tulajdonképpen, Jól el van, csak hát ő nem lehet mondjuk focista, de másból meg nem lesz kémikus, ugye, mert nem érti a kémiát, szóval, hogy nem érzékeli azért azt, hogy itt valami gond van. Az emberek többsége szerintem, aki már túl van azon, hogy nem kell szemüveget hordani, meg nem foglalkoznak vele a szülők, mert dobtuk. Ez teljesen így van, így van. Tehát ez egy elmulasztott lehetőség, hogyha nem szólt neki senki időben hogy időben még lehet tenni, és ha nem tesz, akkor egész életére megmarad ez a csökkenés. Gyakorlatilag ez a kísérlet, ez most fog majd elkezdődni, hogyha jól értem, most építik fel a virtuális valóság, környezetek, most indul a kísérlet, és nem is csak Magyarországon, hanem ez egy nemzetközi projekt. Ez mit jelent? Milyen együttműködések vannak a projekten belül? Az LKHTTK, a mi csoportunk, a, a kutatásnak a vezetője, szorosan együttműködve a, a személyes Egyetem személyzeti klinikájával, Nagy Szoltán Zsolt vezetésével végezzük majd a klinikai részét a vizsgálatoknak. Az építkezésbe az rdi dek tudományi intézet vesz részt, illetve majd az adatanalízisbe, ők fogják részben az emberi méréseket kértékelni, illetve ebben részt fog venni a Pázmány Péter Egyetemről Kovács ilona is, az egérkísérleteket, illetve a funkcionális ultrahang, ami egy egészen lenyűgöző új technológia, azt a Löweni NERV intézet fogja elvégezni, illetve ezt a technológiát a, a bázili IOB is rendelkezésünkre bocsátja, és végül az Oszlói Egyetemen is fognak egérvizsgálatok folyni. Tehát ez tényleg gyakorlatilag mm -hmm. Európa számos országát így egybeül elő elég nagy vállalkozás. Mondta azt, hogy egy fantasztikus technológia ez az újfajta ultrahang, ez pontosan mit jelent, mennyivel tud többet, vagy mennyivel más? Ez a, a funkcionális ultrahang a, a fejlesztőivel működünk együtt Alan Urbannal, ő neki van egy csoportja a Lündeli Egyetemen a NERV intézetben. Abban más ez a technológia, tehát a, a funkcionális mágneses rezonanciával lehet legjobban összehasonlítani, Aha amit eddig, és most, most is gyakorlatilag embereken azt lehet vizsgálni, viszont modellfajokon a funkcionális ultrahanget teljesen új lehetőséget nyik meg, mert sokkal nagyobb a felbontását. Tehát hogy a, az agynál a funkcionális mágonság rezonanciával jó esetben olyan egy köbb milliméter térfogatot tudunk megmérni, és azon belül nem tudjuk megmondani, hogy mi van, és egy köbb milliméterben rengeteg neuron van különféle feladatokkal. A funkcionális ultrahanggal ezt le tudjuk csökkenteni jóval kisebb, akár 100 köb mikrométer térfogatba, gyorsabb jeleket is tudunk felvenni, tehát az FMRI-vel másodpercenként egy esemény, lehet, tud ügyeskedvé, de az időbeli felbontás is elősen korlátozott. A funkcionális ultrahang 10 hertzes időbeli felbontást tud, de ami a legfontosabb a mi számunkra, hogy a funkcionális ultrahang az, mint egy orvosi ultrahang, van egy fej, amit ráteszünk az agyra, és mérjük a jeleket. Tehát nem kell egy ilyen nagy MR készülékbe uh -huh. beletenni a mért egyedet, hanem normális környezetbe, akár futás közben is. Tehát ez az, ami teljesen új, hogy egy dinamikus környezetben is át tudjuk át nézni az agyon és mérni az aktivitást. Ez konkrétan azt jelenti, hogy például a biciklizés közben közvetlenül tudják figyelni, hogy az, az agyműködés, tehát hogy tudják szűrni, hogy mi történik az agyban, és azt feltételezhetjük, hogy innen majd látják, hogy hol történik az a fajta változás, ugrás, vagy nem történik, és hol történik a, a jól látóknál? Alapvetően igen, de a funkciós ultrahang emberi alkalmazása az egy következő lépcső lesz, uh -huh. a Alan Urban csoportja ezen dolgozik. Mi a, az emberi mérésekbe úgynevezett high definition EEG, tehát egy, egy sűrűn elhelyezett elektromos elektróda elhelyezést fogunk használni. Amiket a amik filmben teljesen... látunk, hogy így az ember fejet elvonélnek Igen, így van. Tehát ez egy nagyon standard, uh -huh. viszonylag egyszerűen uh -huh. alkalmazható technológia, a funkcionális ultrahang az a modellfajokba segít nekünk, ott alkalmazható, és át tudunk nézni vele az egész agyon, és nagyon-nagyon izgalmas kísérleteket tesz lehetővé, ami eddig nem volt lehetséges. Ugye itt a modellfajok alatt én, amit láttam képet a tervezett kísérletről, ott macskákat és egereket látok. Így van, így van. Az egér az azért nagyon jó, mert Gyakorlatilag az utóbbi másfél évtizednek az igazi forradalmi változás az ügyegtudományban az egerekbe történt, a különféle molekuláris genetikai eszköztárnak a fejlődésével, ami azt jelenti, hogy egérbe képesek vagyunk gyakorlatilag lassan az agy bármely területén különböző sejtípusokat különkülön megcélozni és a működésekbe beavatkozni. Ez gyakorlatilag minden idegtudományi terápia alapja. A magasabb rendű fajokba ez most kezdődik, mi ebben nagyon próbálunk az élen járni, és azért van szükség magasabb rendű fajokra, mint például a macskákra, mert az egérnek nincs éles látása, tehát velük nem tudjuk modelezni az emberi látást. Hogy folyik a macskákkal a vizsgálat? Tehát mit mutatnak nekik, mivel motiválják az állatokat? A motiváció ez egy nagyon szép és uh, nagy téma, ez gyakorlatilag, össze kell barátkozni az állattal. Uh -huh. Ez egy nagyon, nagyon jó uh -huh. dolog, és nagy türelmet igénye. Hát, akinek vannak otthon állatai, ezt pontosan tudja. Egy-két kolléga és ismerősem aki ebbe tényleg professzionális és az én teljesen megdöbbentem, amikor először láttam például egy kutyával, milyen varázs, számomra varázs uh -huh. dolgokat, mutatványokat lehet megcsinálni. Hosszú-hosszú tanítás és tréning alapján. Mi is ezt próbáljuk elérni, hogy minél közelebb tudjuk hozni azt, amit az emberi alanyok, illetve a modellfajokba végzett kísérleten az alanyok látnak, tehát amennyire lehet ugyanabban a virtuális valóságban, ugyanígy a saját maguk által generált mozgás közben tudjuk értelmezni az agy működését. Hát ez elég izgalmas, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a macskák azért jobban fejűbbek, mint a kutyák nagy része, vagy legalábbis az nekem... Itthon mindig ilyen viszonylag önfejű macskákhoz volt szerencsém, akik azért nagyjából eldöntötték, hogy ők mit akarnak, és pont annyit foglalkoztak az én megszerítítésemmel, mint én az övékkel, de hát nyilván ugye el a kutatás területén ez pontosan ugyanígy működik. Ez így van, így van, tehát ez türelem, emberi megfigyelés, természetesen a szóval jutalmazásnak óriási szerepe van, ez egy, ez egy hosszú és fáradtságos folyamat, Mondta, hogy azért ez egy hosszadalmas folyamat már maga az, hogy motiválni az állatot megtanítani, meg maga a kísérlet is, hiszen most elindul egy folyamat. Nyilván az ember nem tudja, hogy lehet, hogy egy fél év múlva valami fantasztikus eredmény fog születni, de hát erre soha nincs garancia, hiszen ez folyamatos, elemző, hosszú távú munkát igényel. Maga a projekt az meddig tart, és mi történik utána? Mert hogyha mondjuk az két év múlva december 30-án lezárul, az nem jelenti azt, hogy már megvan az összes eredmény, amire szükség van ahhoz, hogy tovább lehessen lépni. Ez pontosan így van, tehát hogy az a támogatás, amit elnyertünk, az három évre szólt, és három év alatt, hogyha a projekt feléig eljutunk, akkor már elég jók vagyunk. Uh -huh. Ez sajnos a, a tudományfinanszírozásnak, hát azt mondom, hogy nagyon le vannak maradva, hogy ahogy egyre technológiai intenzívébbé válnak a kísérletek, ahhoz, hogy bármit mondhassunk az agyról, mm -hmm. hihetetlen tudás, technológiai felkészültségkel, amit ilyen három éves projektekkel gyakorlatilag, tehát úgy lehet lefedni, hogy akkor az emberek igazából talán nem annyira fontos részletkérdésekkel kezdenek el foglalkozni, amiről biztosan tudja, hogy három év alatt befejezhető. Mm. Az olyan projektek, amik komolyan megpróbálnak egy nagyot ugrani előre, amiből a nagy innovációk is új terápiák származhatnak, azok sokkal hosszabbak. És hát új források el, után kell természetesen néznünk, ez, ez egy folyamatos feladat. Ez azt is jelenti, hogy az ember egyébként vagy eldönti, hogy lezárja a projektet, és akkor gyors sikerélmény válón veregetés, és akkor minden nagyon rendben van, vagy eleve úgy indul neki, hogy tudja, hogy nem fogja tudni lezárni, de valami nagy dologba vágta a fejszéjét. Mély lélegzetvétel, igen. Tehát ez, ez valószínűleg ez egy karrierdöntés, hogy ki milyen stratégiát követ. Én a mentoraimtól, különösen Roska Botontól mindig azt tanultam, mi azt utat követtük, hogy lehetőleg a legsötétebb sarokba indulunk el, ahol még a legkevesebbet tudjuk, hiszen oda kell a fény. Tehát amit már tudunk, hm. ott még egy picit újabb részleteket meglátni, az már inkább én azt mondom, hogy fejlesztés, mint kutatás. Tehát ennek is megvan a maga jelentőség és fontossága, amikor már átlépünk abba, hogy már tudjuk, hogy mi az, ami működik, akkor ebből például, hogy fejlesztünk egy működő terepját, ott viszont tényleg fontos, hogy minden részletet alaposan tisztázzunk, hiszen akkor már igazából a biztonság lesz a fontos, nem az újdonság. Nemzetközi együttműködés keretében történik most ez a vizsgálat. Gondolom, hogy tompalátással foglalkoznak máshol is a világon. Mennyire lehet hozzáférni például azokhoz az utatási eredményekhez, információkhoz? Tehát, hogy mennyire határozza meg például az ilyen típusú alaputatásokban a szakmát az együttműködés, vagy pedig ugyanaz a fajta, hát konkurencia, harc működik itt is, mert hogy valahonnan muszáj szerezni forrásokat, lehet, hogy pont ugyanazokat. Szóval előfordult e hogy két csapat együtt már régen jutott volna valamire, de közben pedig egymás mellett egész információ információhiány miatt elkutatgatnak. Ez, ez pedig egy nagyon beletalált a közepébe. Ez, ez valóban pontosan így van, hogy ön mondja, hogy sokszor van ilyen érzés, hogyha együtt dolgoznánk, akkor sokkal többre jutnánk. Én ennek nem tudok örölni, de ez a jelenség létezik. A tompalátás esetén jelenleg, nekem úgy tűnik, hogy egy elég mély hullámvölgyben van a szakma. Tehát hogy ez a, ez a mm. téma nagyon jelentős volt a hübel és Lizer felfedezése után egy olyan 30 évig, és valószínűleg a technológiai korlátok miatt elfogyott az az újdonság, amit mondani tudunk. Tehát vannak, akik kutatják mm. a területet, de korán sem olyan aktív, mint 20-30 évvel ezelőtt. Ilyen szempontból nekem az is a reményem, hogy itt hiába hosszú a projekt, minthogy sokan nem csinálják, és is főleg nem ekkora technológiai felkészültséggel, van jó remény abban, hogy mi ezt a megfelelő alaposággal végig tudjuk járni és lezárni, anélkül, hogy valaki megelőzze minket, de ez a veszély mindig fennel, tehát egy kutatónak sajnos ezzel együtt kell tudnia élni, hogy sose tudhatom, hogy az, amit én dolgozok, azt holnap előttem valaki publikálni fogja. Ugye most, amikor vizsgálják majd az agyműködést, akkor nyilván célzottan és atompalátást fogják vizsgálni, de közben azért hát sok mindent meg fognak tapasztalni, ami lehet, hogy nincs ezzel összefüggésben. Mi van ezekkel az információkkal? Tehát, hogy ezeket ugyanúgy analizálják, hiszen nyilván az is időeszközigényes, vagy van valami olyan adatbank, ahova ezeket eltárolják, hogyha másnak szüksége van rá, hogy hát ne fölösleges információkat játson az ember, amire esetleg tényleg máskor szüksége lehet, vagy egy más területen. Köszönöm, tehát ezek mind rendkívül aktuális és fontos kérdések. Amit a második mondott az adatbank, egyfelől ez egy hasznos törekvés, de nekem azért kétségeim vannak benne, hogy ez mennyire előrevezet. Olyan szempontból, hogy ténylegesen vannak olyan tanulmányok, amik már felvett adatokból másféle analízissel új eredményeket tudnak kihazni, és ez nagyon hasznos, mert a kísérlet egy jó részét így nem kell megismételni. A másik oldalon viszont a technológiai fejlődés során Sokszor az a fajta adat, amit tegnap felvettünk, a ma technológiájával már idejét múlt sokkal jobb kérdéseket tudunk feltenni. Mik azok a területek még, ahol esetleg tudják használni a ja, adat? A kísérlet során valóban nagyon nyitott szemmel kell ott lennünk, és ezt teszik is, tehát hogy sokszor észreveszünk olyan dolgokat, amire nem is gondoltunk volna, de előjön. Egy ilyen projekt során ezt félre kell tenni. Tehát ez, ez mm -hmm. gyakorlatilag így a félretesszük és majd elővesszük, amikor lezártuk ezt a projektet. Vagy esetleg, hogyha van egy érdeklődő hallgató, aki valamiért nagyon ebbe az irányba szeretne elmenni, akkor természetesen elkezdünk rajta kisebb energiákkal dolgozni, és aztán, ha befejeztünk egy projektet, akkor megnyílik egy lehetőség az újabb projektek előtt. Tehát ezek a véletlen felfedezések ez nem csak úgy mondani szokták, hanem nekem is ez a tapasztalatom, hogy sokszor ebből lesznek a nagyon érdekes új irányok mondta, hogy van esetleg olyan hallgató, ez azt jelenti, hogy a hallgatóikat bevonják ezekből a kísérletekbe, tehát hogy a hallgatók részt tudnak venni valós, héles kísérletekben tapasztalatokat szerezhetnek? Ez így van, így van. Tehát, hogy az egyetemi aktivitásom az erről szól, hogy próbálom a hallgatóknak megmutatni a kutatásainkat, és akit ez érdekel, őket effektíve megpróbáljuk bevonni, és azt mondom, hogy én nagyon lelkés és hálás is vagyok a hallgatóimnak, akik most itt vannak a csoportban, mert tényleg lenyűgöző látni azt, hogy ők is mennyire belelkesülnek attól, hogy gyakorlatilag, ha sikerre viszik a projektet, akkor az ő nevük is be fog kerülni a történelem könyvbe. Tehát, hogyha ügyesek vagyunk, és elég gyorsak, és valami újdonságot mi tudunk felmutatni, akkor bizony ott lesz a nevünk az emberiség történetében, hogy hozzájárultunk, hogy gyógyítsuk a vakságot, a tompalátást, vagy valami újat felfelezzünk, és azt gondolom, ez tényleg nagyon motiváló, és nagyon jó, hogy vannak hallgatók, akik ezt szívesen felvállalják. Ez most indult ez a projekt, ugye? Tehát, hogy ez most még az elején van, hogyha jól értünk. Nagyon az elején vagyunk, így van. Tehát, hogy előkísérletek már voltak, és azokat csináljuk is, de az... Gyakorlatilag a projekt indul, az azt jelenti, hogy akkor meghatározzuk, hogy hány egyedet, hány embert akarunk megmérni, meghatározzuk, hogy pontosan mi lesz a kísérlet, és amikor ez megvan, akkor gyakorlatilag végig kell menni a kijelölt úton, kitartással és reprodukálhatóan, hogy minél több elemszámmal aztán statisztikailag megbízható következtetéseket vonhassunk le. Azt mondta, hogy... Régi információk alapján sokszor már nem lehet az új kérdésekre választ adni, és új kérdéseket meg jó kérdéseket kell feltenni. Mi itt a fő kérdés? Mi az a kérdés, amit föltettek, ami ebben az esetben ennek a kísérletnek a fő kérdése, amire választ várnak? A fő kérdés az az, hogy látjuk a gyerekeken, hogy van fennmaradó látásveszteség, még a lehető legjobb terápiai után is, Hol van ez? Tehát, hogy milyen agyi folyamatok felelősek ezért? Mi romlott el? Ez a fő kérdés, hogy, hogy látjuk, hogy valami elromlott, hol és mi, és aztán ennek a, a következménye, hogy hogyan tudjuk megjavítani. Tehát most ebben a pillanatban még ott tartunk, hogy szeretném megtudni, hogy hol és mi, hogy aztán tovább lehessen lépni majd a következő fázisra. Nyilván ez a kísérlet majd el fog jutni több eredményig. Úgyhogy én csak annyit szeretnék kérni, hogy ha már egy olyan pontra jutottak, ahol érdemesnek tartja, hogy újra beszéljünk, akkor mindenképpen beszéljünk, és akkor számoljunk be arra, hogy hol tart ez a kísérlet, mert hogy tényleg rengeteg embert érint, és úgy tűnik még olyanokat is, akik azt hiszik, hogy ők már régen túl vannak rajta. Hát azt is hozzá szeretném tenni, ez, tehát amikor a tompalátásról beszélünk, és belegondolnak az emberek, hogy ön is mondta, meg beszélgettünk róla, hogy... Jó, alapvetően tudunk olvasni, autót vezetni, nem annyira tökéletesen, tehát autóversenyzésen autóversen nem ajánlom, hogy tampalátok menjenek, tehát az élet nagy funkciója ezért működnek. Most amiért a 60-as, 70 es 80 -as években ez az egész tampalátás lázba hozta a tudományos közönséget, az az, hogy ez egy jól befolyásolható, jól modellezhető formája mindenfajta fejlődési rendellenességnek. Tehát, hogy az egyet fejlődés során, a külső hatások miatt traumák, viselkedés, zavarak érhetnek, amik soron, ha az a kérdés, hogy mi romlott el, hol és hogy javítsunk rá, akkor hirtelen ugyanarról a problémáról beszélünk. és Itt is az a reményünk, mm. hogy egyszer majd egy következő kísérletbe akár megfogunk egy másik beteg csoportot, akik nem látásrendeleneségben szenvednek, hanem valami másba, és akár az azonos feladatban megkérdezzük, hogy a normálisokhoz képest, hogy viselkednek. Autizmus esetén például tudjuk, hogy a látás funkciók azok másként működnek. Uh -huh. De ez valószínűleg más csoportnál is így van. És én azt gondolom, hogy ez egy még nem nagyon kidolgozott, de izgalmas kerület, hogy egy viszonylag egyszerű feladattal, egy ilyen virtuális válóság feladattal egy nagyon sok mérés közben elvégezve, egy nagyon gazdag képet kapjunk a, a fejlődő gyerekeknek a mentális állapotáról, ami nem nagyon függ attól, hogy éppen milyen napja volt a megfigyelőnek, milyen családból származik, hanem egy objektív mérés. És ha ez viszonylag egyszerű és nagy tömegben végrehajtható, az hosszú távon nekem az a reményem, hogy ez nagyon sok embernek, gyereknek segít, hogy, hogy ahogy beszéltük is, hogy tudja, hogy valami nem stimmel, és most még tehetek ezért, később már nem. Ha jól értem, akkor egyébként a látás az egyfajta tükör. Tehát, hogy ha a látás funkcióknál a különféle agy problémák megjelennek, akkor ez azt is jelenti, hogy a különféle látásfunkciók vizsgálatával az agyfunkciókra is tudunk következtetni, ami aztán tényleg megint csak jóval tovább visz, mint a tompalátásnak a későbbi gyógyítása új módszerekkel. Pontosan így van. Azt érdemes hozzátenni, hogy ebbe a feladatba a látás mellett az agynak, ahogy mondtam, szinte egy mondatban összefoglalható lényegét teszteljük, hogy mi az új, mi fog következni, mire uh -huh. számítsa. De ez így van, tehát hogy az ember az egy nagyon látás orientáció a legdominánsabb, messze a legdominánsabb érzékszervünk, és plusz még az agynak a lényege, hogy mi az új. Tehát, hogyha ezt a két funkciót egy egyszerű feladatba tesztelni, és pontosan mérni uh -huh. tudjuk, ahogy ön is mondja, valószínűleg nagyon sok agyi funkcióra ez rálátást engedhet. Hát minden esetre nagyon izgalmas ez a kísérlet önmagában is, arról nem beszélve, hogy milyen perspektívákat nyit aztán a különféle tudományágak, és úgy egyáltalán a gondolkodásunk számára. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, Illél Dániel, az... E vizuális rendszerek neurobiológiája, csoport vezetője, és a Pázmány Péter Tudományegyetem adjunk tussázat. És köszönöm szépen a nagyon, nagyon érdekes kérdéseket, és valószínűleg ez azért egy-két év lesz, mire eljutunk egy olyan mérföldkőig, amikor újra megkeresik egymást, és egy következő beszélgetésre alkalmunk lesz.